321 Нова пересторога Припиняймо далі так багато думати про покарання, осуд і способи їх удосконалення. Ми мало коли буваємо здатні змінити окрему людину, а якби ми на таке спромоглися, то, можливо, разом з цим непомітно для нас відбулося б щось інше. Зміна тієї людини – Змінила б нас самих Подбаємо радше про те, щоб наш власний вплив на майбутнє Врівноважував і переважив його вплив на нас Не вступаємо у безпосередню боротьбу А до такої належить будь-який осуд, покарання і прагнення виправити когось Піднесімося натомість вище Додаймо до нашого ідеалу яскравіших барв Затьмармо нашим сяйвом іншого. Ні, ми не хочемо заради нього робитися більш темними, як ті, що карають і лишаються невдоволеними. Відступімо натомість у бік. Відвернімо наші погляди. 322. Порівняння. Ті мислителі, в яких усі зірки рухаються по кругових орбітах, не найглибокоглядніші. Хто вдивляється в себе як у безмежний світовий простір і несе у собі чумацькі шляхи, тому відомо також, які безладні всі чумацькі шляхи. Вони заводять у хаос і лабіринт буття. 323. Щастя в долі. Доля дає нам найвищу відзнаку дозволяючи нам певний час битися на боці наших суперників. Таким чином, доля призначає нам неминучу перемогу. 324. Інмедіа віта. Ні, життя не розчарувало мене. Навпаки, рік у рік воно здається мені більш істинним, більш бажаним, більш таємничим З того власне дня, коли мене осяяла блискуча визвольна думка Про те, що життю судилося стати не обов'язком, облудою чи невідворотністю долі А дослідом мислителя Експериментом пізнання, Нехай для інших буде воно чимось іншим Наприклад, спочинком чи шляхом до спочинку Або розвагою, або неробством а для мене це світ небезпек і перемог, у якому навіть героїчні почуття мають де розгорнутися в танці і у розвитку. Життя – це засіб пізнання. З цією тезою в серці можна не тільки мужньо, але навіть весело жити і весело сміятися. А хто взагалі зумів би добре сміятися і жити, якби не вмів спершу гарно воювати, і перемагати. 325. Що належить до величі. Хто досягне величі, якщо не відчуває у собі достатньої сили і рішучості, щоб заподіювати великі страждання? Вміти страждати то дрібна справа, у якій слабкі жінки і навіть раби часто досягають майстерності але не сконати від внутрішніх терзань і вагань, завдаючи велике страждання і чуючи лемент цього страждання. Ось, що справді належить до величі. 326. Цілителі душі і страждання Усім проповідникам моралі, а також усім теологам, притаманна одна спільна погана звичка. Вони намагаються переконати людей, що справи доволі кепські, отож потрібне, жорстоке, радикальне лікування. І оскільки люди сторіччями, всі як один, аж надто ревно дослухались до цих вчителів, людство, врешті-решт, таки засвоїло той забон. Буцібто з ним відбувається щось дуже кепське, так що тепер люди дуже схильні стогнати, вони більше нічого не знаходять у житті. Роблять одне одному жалобні міни, ніби їм справді не сила жити. Насправді вони неподоланно впевнені у житті і закохані в нього. Вони ладні вдаватися до неймовірних хитрощів і вивертів, щоб подолати будь-яку неприємність і вирвати жало у страждань і недолі. Мені здається, що на словах люди завжди перебільшують страждання і недолю, так наче це перебільшення є ознакою гарного тону. І навпаки, навмисне замовчують кількість засобів знеболювання, таких як гарячкова квапливість думок, спокійна поза, хороші і прикрі спогади, наміри, сподівання і безліч видів гордості і співчуття що мають майже анестезійну дію, тим часом як на вищих ступенях страждання вже сама собою настає непритомність. Ми дуже добре знаємося на підсолоджуванні наших гірких трунків, зокрема, душевної гіркоти. Ми знаходимо цілющі засоби у нашій хоробрості і станах піднесення, так само як у благородних мареннях, покірності і Резигнації. Втрата залишається втратою впродовж ледве якоїсь години. Тоді у той чи інший спосіб падає нам з неба подарунок – нова форма сили, чи бодай новий привід для виявлення сили. Чого тільки не нафантазували проповідники моралі про внутрішню вбогість лихих людей. Чого тільки не набрехали нам вони про нещастя людей, схильних до пристрастей. А тож, брехня тут вельми доречне слово, оскільки вони чудово знали, як щастя переповнювало через край людей цього штибу. Однак відмовчувалися щодо цього факту, оскільки він спростовував їхні теорії – згідно з якими будь-яке щастя настає лише по знищенні пристрасті і по придушенні волі. Що ж стосується рецепта всіх цих лікарів душі і розхвалюваного ним жорстокого радикального лікування, то варто б запитати їх, чи достатньо болісним і тяжким є насправді наше життя, щоб вигідно було обміняти його на стоїчне зацепеніння. Ми почуваємось недостатньо кепсько для того, щоб змусити себе почуватися по-стоїчному кепсько. 327. Серйозне сприйняття Інтелект переважної більшості людей – це незграбна, похмура і рипуча машина, запустити яку не так просто. Люди називають це «серйозно поставитися до справи», коли мають намір попрацювати цією машиною і гарненько поміркувати. Ох, яким обтяжливим має бути для них цей процес. Славна істота людина втрачає добрий гумор щоразу, коли думає. Вона робиться серйозною. І де веселощі і сміх лунає, там думка геть занепадає твердить давній забобон цієї серйозної істоти проти будь-якої веселої науки. Що ж, доведімо, що то забобон. 328. Завдавати шкоди глупоті Зрозуміло, що тривала і вперта проповідь віри у неприпустимість егоїзму Завдала неабиякої шкоди, егоїзму На користь, не втомлюся повторювати це сотні разів На користь стадним інстинктам Тим, що позбавило його чистого сумління І звеліла нам шукати в ньому джерело будь-якого нещастя Твоє себелюбство є лихом твого життя Проповідувалося тисячоліттями і це, як ми вже зазначили, шкодило себелюбству і позбавляло його духу, веселости, винахідливости і краси. Це обезглуджувало, спотворювало і отруювало себелюбство. Філософія давнини навпаки вчила про інше. Головне джерело нещасть, починаючи з Сократа, Мислителі не втомлювалися проповідувати Ваше духовне убоство і глупота Ваше безтурботне існування за правилами Ваша підпорядкованість думці сусіда Ось причина того, чому ви не часто буваєте щасливими Ми, мислителі, найщасливіші люди Саме як мислителі не будемо вирішувати тут, чи була ця проповідь проти глупоти ґрунтовнішою за проповідь проти себелюбства. Та поза сумнівом, вона позбавила глупоту чистого сумління. Ті філософи завдали шкоди глупоті. 329. Дозвілля і безклопоття. У способі, в який американці домагаються золота, виявляється певна аборигенна, притаманна індіанській крові дикість. Їхній гарячковий темп роботи, характерна вада Нового світу, починає заражати дикістю Стару Європу, поширюючи по ній дивовижну бездуховність. Нині вже соромляться спокою. Навіть триваліші роздуми викликають мало недокори сумління. Люди розмірковують з годинником в руці, а обідають натомість з очима, втупленими у біржовий вісник. Ми живемо так, наче постійно боїмося випустити свій шанс. Ліпше робити будь-що, ніж нічого не робити. Цей принцип стає зашморгом, накинутим на будь-яку культурність, і будь-який більш розвинений смак. А оскільки у цьому діловому поспіху явно зникають усі форми, то зникає також відчуття форми як таке, здатність чути і бачити мелодію рухів. Доказом тому служить брутальна виразність, якої нині вимагають в усіх ситуаціях, де особа хоче бути щирою з людьми. У спілкуванні з друзями, жінками, родичами, дітьми, вчителями, учнями, начальниками і правителями. Немає більше ні часу, ні сили на церемонії, на вкрадливу люб'язність, на усілякий еспріт у розмовах і взагалі на будь-яке безклопоття. Отюм. Бо життя у полюванні за прибутком змушує людину до постійного спрацьовування свого розуму на удавання, підступи, хитрощі або випередження інших. Сьогодні неабиякою чеснотою вважається вміння зробити щось у стисліші терміни, ніж суперники. Таким чином, на щирість дозволеними залишаються тільки лічені години а людина до цього часу встигає вже втомитися і хоче не просто розслабитися, але також простягнутися у найвульгарніший спосіб. Стиль, у якому люди пишуть сьогоднішні листи, теж цілком відповідає стилю і духу цих перетворень, і либонь залишається знаменням часу. Якщо хтось іще знаходить – Задоволення у суспільному житті і в мистецтвах То воно нагадує задоволення, яке вигадують собі спрацьовані раби Ох, ці невибагливі радощі наших освічених і неосвічених Ох, це зростання підозрілости до будь-яких радощів Робота дедалі більше перетягує на свій бік усе чисте сумління Схильність до радості вже називають потребою у відпочинку, і вона починає соромитися самої себе. «Ми в боргу перед нашим здоров'ям, говорять люди, якщо їх застукали десь на пікніку. Так незабаром може дійти до того, що схильності до «віта контемплатіва», тобто до прогулянок з думками і друзями – віддаватимуться не інакше, як зневажаючи себе із нечистим сумлінням. Що ж, раніше все було навпаки. Саме праця мала нечисте сумління. Людина шляхетного походження приховувала свою робочу діяльність, коли на таку штовхала її потреба. Раб виконував свою роботу, страждаючи від почуття, що робить щось ганебне, Саме робити було чимось ганебним. «Тільки Отіум і Беллум становлять шляхетність і шану», стверджував голос античного забобону. Твердження автора видається справедливим з огляду, що безділля – Отіум і війна – Беллум зазвичай наповнювали життя аристократії – Лицарства давнини 330. Схвалення Мислитель не потребує схвалення і оплесків, якщо тільки він упевнений у власних оплесках собі. Без останніх, однак, він перебутися не може. Чи є люди, які не потребують навіть цього і взагалі жодного виду схвалення? Сумніваюся, бо навіть про наймудріших говорить Тацит, якого не випадає назвати наклепником на мудреців. «Куандо етіам сапєндібус глорі капідо Novissima ексультур» Це означає у нього «ніколи». Друга частина цілої фрази з Тацита, в якій йдеться про «гельвеція». Дехто вважав надмірним його прагнення до слави. Відомо, що навіть наймудрішим людям від честолюбства вдається позбутися пізніше, ніж від інших пристрастей. 331. Краще глухим, ніж оглушеним. Перша людина потребує оклику, але сьогодні цього недостатньо, бо ринок розрісся і вже потрібен репет. Наслідок цього такий, що навіть хороші горлянки перекрикують одна одну, і кращі товари пропонуються до продажу хрипким голосом. Нині немає більше генія без базарного репоту і хрипкости. Для мислителя, звісно, настали погані часи. Він змушений вчитися знаходити свою тишу між двох гаморів і вдавати глухого, аж доки справді оглухне. А доки він цього не навчився, йому ясна річ загрожує небезпека загибелі від нетерпіння і головного болю. 332. Лиха година Напевно, кожному філософові випадала своя зла година, коли він думав, чого я вартий, коли люди не довіряють моїм слабким аргументам. А тоді пролітала над ним якось зловтішна пташка і цвірінькала. Чого ти вартий? Чого ти вартий? 333. Що значить пізнавати? НОНРІДере, НОН лугере, не ке детастарі сет інтелігере. У спінози повністю ця фраза у політичному трактаті звучить так людські вчинки не висміюйте, не жалійте, не зневажайте, а розумійте. Піднесено закликає спіноза з належною йому простотою. А про те, чим по суті є оце інтеліре, коли не тією формою в якій ми одночасно реалізуємо перераховані три почуття. Результат трьох різних суперечних між собою спонукань до сміху, жалощів і неприязні. Перше, ніж стане можливим зрозуміння, кожен із згаданих мотивів має утвердитися у своєму однобічному вигляді на предмет або подію, після чого розгортається боротьба цих однобічностей, а згодом їх врівноваження, заспокоєння, визнання рівних прав усіх трьох підходів, якась подобизна справедливості і певна узгодженість. Тоді завдяки справедливості й угоді всі три спонукання можуть утверджуватися в існуванні і підтримувати один одного в своїх правах. Ми, що усвідомлюємо самі тільки останні сцени примирення і підсумковий результат цього тривалого процесу, вважаємо, буцімто інтелігєре, є чимось суто примирливим, справедливістю і добром, чимось принципово протилежним до тих спонукань. Тим часом як насправді йдеться лише про певне співвідношення, між цими спонуканнями. Від найдавніших часів свідоме мислення розглядали як єдину форму мислення. Тільки нині відкривається нам істина, яка полягає в тому, що більша частина наших духовних процесів відбувається в нас несвідомо, невідчутно. Я думаю, однак, що ті спонукання, вступаючи у боротьбу одне з одним, цілком відчутні одне для одного і здатні взаємно заподіювати біль. Тож, імовірно, саме цим буває обумовлене раптове сильне виснаження, якого зазнають усі мислителі. Це виснаження на полі бою. Можливо, навіть у нашому буремному внутрішньому світі здійснюється якесь приховане геройство – але, напевно, там немає божественного, вічно у собі спочилого, як вважав Спіноза. Свідоме мислення, особливо мислення філософа, є найслабшим, тож відповідно помірним і спокійним способом мислення. І тому саме філософ найлегше впадає в оману щодо природи пізнання. 334. Треба вчитися любити. Так складається у нас також з музикою. Спершу треба взагалі навчитися чути мелодію і образ, стежити за їхнім розвитком, розрізняти теми, виокремлювати і обмежувати, як самодостатню форму життя. Потім треба виявити прагнення і добру волю, щоб, прийняти музику з усіма її невизначними рисами, виробити терпіння до її форм і виявів, чуйність до всього дивовижного в ній, і нарешті настає мить, коли ми до неї звикаємо, коли ми чекаємо на неї, коли передчуваємо, що нам її бракуватиме, якщо її не стане. І так вона дедалі більше зачаровує нас і не зупиняється, аж доки ми не станемо її смиренними і захопленими шанувальниками, які прагнуть її, тільки її, і нічого ліпшого від неї не бажають. Так, зрештою, складається у нас не тільки з музикою. Саме так ми навчилися любити все, що ми нині любимо. В остаточному результаті ми завжди отримаємо винагороду за свою добру волю, Своє терпіння, справедливість, чуйність до незвичного. Коли це незвичне, спроквола відкидає свою пелену і постає новою невимовною красою. Така його дяка за нашу гостинність. Навіть той, хто любить самого себе, напевне навчився любові у такий спосіб. Іншого способу немає. Любові теж треба вчитися. 335. Слава фізиці! То скільки людей вміють спостерігати? А скільки серед тих небагатьох, що вміють, спостерігають самих себе? Кожен з нас з усіх найбільш чужий самому собі. Це знають на свою прикрість усі дослідники глибин духу. А вислів «пізнаймо самого себе» у востах Бога і звернений до людини, видається майже збиткуванням. Однак ніщо так виразно не свідчить про безнадійне становище із самоспостереженням, як манера, з якою ледь не кожне просторікує про сутність будь-якого морального вчинку. Як ця швидка завзята, переконана, багатослівна манера з властивими її поглядами – усмішками і послужливістю. Тобі ніби хочуть сказати «Серденько, та я ж саме найліпше на цьому знаюся». Ти звертаєшся зі своїм питанням до того, хто дасть тобі найбільш обґрунтовану відповідь. Так уже сталося, що я ні в чому іншому так не тямлю, як у цих справах. Отож, якщо людина розважує отак правильно, а тоді на цій підставі – так слід вчинити, а потім вчинить те, що визначила за правильне і необхідне, то сутність цієї дії буде моральною. Але, друже мій, ти говориш тут про три дії замість однієї. Наприклад, твоє судження «отак правильно» вже є дією. Адже судити можна у моральний і неморальний спосіб, Чому саме це, а не інше, слід вважати правильним? Тому що про це говорить мені моє сумління, а сумління ніколи не буває неморальним, воно і саме визначає, що вважати моральним. А чому ти так дослухаєшся до того, що говорить твоє сумління? І на яких підставах ти приймаєш таке судження як істинне і неспростовне? Ця віра – Хіба немає для неї іншого сумління? Чи відомо тобі щось про інтелектуальну совість? Совість, що ховається за твоїм сумлінням. Твоє судження «отак правильно» має перед історією у твоїх потягах, прихильностях, антипатіях, досвіді і недосвідченості. Як виникло це судження? Повинен ти запитати себе – що тягне за собою інше питання? Що, власне, змушує мене прислухатися до нього? Ти можеш коритися наказам сумління, як дисциплінований солдат, що слухає накази командувача. Або як жінка, що кохає того, хто наказує. Або як підлесник і боягуз, що боїться вельможного. Або як дурень, який підкоряється, бо йому нема чого заперечити. Коротко кажучи, ти можеш слухатися свого сумління у сотню способів. Але причина того, що ти сприймаєш те чи інше судження як голос совісті, а тому вважаєш його за правильне, може полягати у тому, що ти ніколи не замислювався про свою власну природу і сліпо приймав те, що з дитячих років тобі втокмачували як правильне або в тому, що твій щоденний хліб, твоє становище досі залежали від того, що ти називаєш своїм обов'язком. Ти вважаєш це правильним, бо воно уявляється твоєю умовою існування, а переконання, що ти маєш право на існування, здається тобі незаперечним. Твердість твого морального судження як на те – може бути також доказом твоєї обмеженості, безособовости. Твоя моральна сила може обумовлюватись твоєю впертістю або твоєю нездатністю побачити нові ідеали. Коротко кажучи, якби ти глибше мислив, пильніше спостерігав і більше вчився, то за жодних обставин не назвав би більше обов'язком і сумлінням о той твій обов'язок і оте твоє сумління. Усвідомлення того, як виникають оті моральні судження, відвернуло б в тебе жонглювання цими патетичними словами. Подібно до того, як у тебе вже відпало бажання оперувати іншими патетичними словами, такими як гріх, спасіння душі, спокута, і не згадуй мені, друже, знов про категоричний імператив. Цей вираз лоскоче мені у вухах, і я мимоволі починаю сміятися, попри твою присутність і твою серйозність. Я пригадую з цієї нагоди старого Канта, який у покарання за те, що він хитрістю домігся речі в собі, теж надзвичайно кумедна штука знову приблудив до Бога, душі, свободи і безсмертя, подібно до лисиці, яка забрела назад у свою клітку після того, як була вже зламала її, своєю силою і кмітливістю. Як? Ти милуєшся категоричним імперативом у собі самому? Цією твердістю твого так званого морального судження? Цією безумовністю почуття... Всі мають міркувати так, як я. Подивись натомість на своє самолюбство. На сліпоту, нікчемність і невимогливість свого себелюбства. Себелюбство саме в цьому полягає. Сприймати власну думку як загальний закон. А надто сліпе, нікчемне і невибагливе себелюбство виказує, що ти досі не відкрив самого себе не створивши собі власного особистого ідеалу, який ніколи не міг би бути чиїмсь іще чужим ідеалом, не згадуючи вже про всіх і кожного. Хто досі міркує у спосіб, так мав би кожен вчинити за таких обставин, той не просунувся у самопізнанні більше, ніж на кілька кроків, бо інакше усвідомлював би що немає і не може бути однакових вчинків, що кожен довершений вчинок насправді здійснений у єдиний і неповторний спосіб. І так буде з кожним майбутнім вчинком. А всі настанови щодо дії, включаючи навіть езотеричні і витончені принципи всієї дотеперішньої моралі, стосуватимуться суто грубого зовнішнього аспекту, завдяки якому можна іноді досягти ілюзії ідентичності вчинків. Але тільки ілюзії, адже будь-який вчинок, якщо ретельно розглянути його у ретроспективі, залишається справою непроникною. Наші уявлення про добро, шляхетність, велич ніколи не можуть бути доведені нашими вчинками, бо кожен вчинок є непізнаваним. І хоча наші переконання, оцінки і система цінностей безперечно належать до найпотужніших важелів у складному механізмі наших вчинків, закони їхньої механіки у кожному окремому випадку простежити неможливо. Тому варто нам обмежитися очищенням своїх думок та оцінок і творенням нових своїх власних скрижалей добра а над моральністю своїх вчинків більше не сушитимемо собі голову. Так, друзі мої, настав час заявити про свою відразу до взаємного морального перемирення на зубах. Моральне судочинство має бути образою нашому смаку. Залишмо ці балачки і цей несмак тим, кому нема чого більше робити, як волочити уламки минулого крізь час – хто цурається сучасності, а отже, власне, багатьом дуже багатьом. Ми натомість хочемо стати тим, чим ми є – новими, неповторними, незрівнянними, що визначають собі власні закони і самі себе творять. А для цього ми маємо стати кращими пізнавачами і відкривачами всіх законів і необхідностей світу. Ми маємо бути фізиками, щоб реалізувати себе як творців у згаданому сенсі. Тим часом, як досі людські оцінки й ідеали ґрунтувалися на незнанні фізики або на запереченні її. Отож, слава фізиці, а найбільша слава тій, що привертає нас до фізики, нашій чесності. 336 – скупість природи. Чому природа виявилася щодо людини такою скнарою, що не дала людським істотам світитися? Кому більше, кому менше, залежно від внутрішнього наповнення світлом. Чому славетні люди не виглядають так прекрасно на своєму сході і заході, як сонце? Наскільки менш двозначним було б тоді життя серед людей? 337. Майбутня людяність Коли я дивлюся на цю добу очима віддаленого майбуття, я не помічаю в сучасній людині нічого більш видатного за його своєрідну чесноту і недугу, що її називають історичним почуттям. Це зачин чогось цілковито нового і невідомого в історії. Якби дати цьому паростку кілька століть і більше, то з нього зрештою в кінці кінців могла б вирости дивна рослина з такими чудовими пахощами, заради яких на нашій старій землі було б набагато приємніше жити. Ми, сучасні люди, Починаємо створювати ланцюг майбутнього вельби-могутнього почуття. Ми самі заледве усвідомлюємо сенс того, що робимо. Нам може здаватися, що йдеться не так про нове почуття, як про ампутацію всіх старих почуттів. Історичне почуття є наразі ще блідим і холодним. Багатьох воно пронизує морозом, від нього робляться нещасними і мерзнуть. Хтось вбачає у ньому ознаку підступного старіння, а наша планета видається їм сумним калікою, який, щоб забути своє справжнє становище, записує історію своєї юності. На ділі, таким є один бік цього нового почуття. Хто здатний відчувати всю історію людства як особисту історію, той сприймає у жахливому узагальненні всю тугу хворого, занепокоєного своїм здоров'ям, старого, який пригадує мрії юності, закоханого, розлученого з коханою мученика, який спостерігає загибель свого ідеалу, героя наприкінці битви, яка нічого не розв'язала та завдала йому ран і забрала друга. З іншого боку, щоб витримати неосяжний тягар всієї цієї туги, щоб гідно нести її, залишаючись героєм, який з настанням наступного дня вітає ранкову зорю і своє щастя, як людина, що осягнула, видно коло тисячоліть до і після себе, як спадкоємець всієї величі духу збіглих часів. І наступник. Що взяв на себе зобов'язання як найбільш авторитетний з усієї старої шляхти І водночас як первісток нової аристократії, що й не снилася всім давнім епохам Щоб це прийняти у власну душу Найдавніше і новітнє Втрати, надії, здобутки й перемоги людства Щоб усе це нарешті нести в одній душі вміщаючи в одному почутті. Це мало б спричинити таке щастя, якого досі не знала ще людина. Божественне щастя сили і любові, сліз і сміху, щастя, що ніби вечірнє сонце наділяє все довкола своїм невичерпним багатством і ссипає в море своє золото. І як це ж таки сонце почувається багатшим за всіх, коли навіть нужденний рибалка веслує золотими веслами нехай це божественне почуття зветься тоді людяністю